Зайти на моє подвір'я і наворожити мені чоловіка Петра. На той час він кілька разів несміливо підходив до мене у клубі після кіно, але я ніколи не залишалася на танці. 25 серпня. Посиділи, випили, закусили. Поговорили про політику, про жінок і чоловіків, попліткували, поспівали. Це вчорашнє наше святкування. Чоловіки, фізкультурник Андрій Филимонович, історик Платон Васильович і мій Петро вирішили скупатися. Жінки почали відмовляти, бо ж вечір вдався, хоча й погідний, але не дуже теплий. І вода в озері вже холоднувата, градусів 15 навряд чи набереться. Ну, Платону Васильовичу не звикати, він морожує. А от Петро і серед літа може нежить підхопити чи застуду. Але коли він щось задумає, упреться, затнеться, мого чоловіченька не переконати. За двома купальниками підбігцем до води секретарка нашої сільради Тетяна Петрівна. Тоді я піднялася і рушила вздовж берега, Три темні цятки на телі вечірнього озера. «Чому Таня пішла за ними?» – спитала я себе. «За ними чи за Петром?» «Боже, невже я ревнувала?» «Ні, я зловила себе на іншій думці. Щось має статися з Петром, щось недобре. Але я цього боюся, тому тікаю від озера людей і від мого недоброго перечуття». «Може, від самої себе?» – Сненацька подумала. Озирнулася. Горіло вогнище, і на відстані ті, що сиділи біля нього, здавалися начебто нереальними. Маленькі, темні фігурки. Ось вони зарухались у шаленому танці. Я пройшла ще трохи і знову озирнулася. Фігурки метушилися у безладному хаосі. Швидше, швидше, подалі від тривоги, від того, що станеться. Станеться? Я знаю, що ні, нічого не станеться, та сижу тікаю. Куди? Незабаром я занурилась у приозерний ліс. Тут майже нічого не було видно. Наштовхувалась на соснові гілки. Вони брали мене в обійми, та все ж відпускали. Спинилася і підвела голову. Наді мною висіла самотня зірка. Може, то моя душа? Як вона знайшла мене, ця зірка? Чи то та Іринчина? Ледве я подумала про це, як мене охопила тривога, наче загорнула у волохатий мокрий саван. Зовсім інша тривога, ніж та, що була біля берега, коли Петро пішов купатись. Вона мала образи і немов мала тіло. Що сталося зірочкою? Щось сталося. Сталося, твердила я, мов заведена. Може, та ж зірка схопила її, схопила? Ні, я божевільна, треба утекти від цього божевілля. Так я думала, ноги самі несли мене до села. Я вже бігла, летіла, наче оглашенна. Наштовкувалась на дерева, кущі. Вони мене били по щоках, обличчя, дряпали руки та ноги. Двічі я падала і підводилася і бігла далі. Хтось сапав поруч і намагався перегнати мене. Ні, я мушу добігти першою. Так я вибігла на шосе. Навколо ні душі тільки зоряне, роєм мерехтливих комах, усипане небо наді мною. Здалеку випливла з ночі маленька ріківна цятка світла. Та коли машина наблизилась, вона висвітлила посеред шосе самотню, схожу на стромблену в асфальт, галузку, фігурку дитини. Дитина дибала невідомо куди і невідомо чого, простягши поперед себе руки. Наче боялася наштовхнутися на невидиму стіну. «Іринка! Іруся! Моя Руся. Я дико закричала і кинулась стрім голов до неї. Злетіла з ноги босоніжка, але я не спинилась. А назустріч мені летіла також машина. Ірочка впала мені на груди, здригалася та обнімала мене. немов у судомах обіймала. Пульсувало все її маленьке ходюще тільце. «Матосю, ти ж ваша?» – потіла вона. «Куди ж ти йшла, Ірочко?» – я тулила її до себе. Мені здалося. Поруч зупинилась та машина. Вийшов якийсь чоловік, лайнувся, але потім підійшов ближче та спитав уже іншим тоном. «Що сталося? Вам потрібна допомога?»